Aquí comienza la fleca de Radio RSK. Un programa conducido por en Joan Pera. Un programa especial, un programa diferente para que salteu. Porque en estos tiempos y en este barrio, luchar por la supervivencia es el pan nuestro de cada día. Molt bon dia, això és la Fleca de Ràdio Radiodio benvinguts a aquesta ràdio lliure situada al turó de la Peira, al districte de Nou Barris a la vessant Surd. Uh, Avuii és el programa número 11, el número 11. Eh, qui anava a dir que arribaríem a fer 11 fleques? Um, molt aplogut des de la darrera vegada que que vam estar amb vosaltres aquí. Eh, com us ho podria dir? Fem un breu sumari abans de començar. Què ens hem perdut en aquest temps? Doncs bé, eh, primer de tot, dir-vos que, sense donar nos gairebé, hem arribat al dia de carnestoltes. Uh, en efecte, estem a uh, 5 de març, avui és Carnestoltes, el rei dels poques soltes. A uh, 9 barris hi ha diferents activitats, depenent de la zona, com el districte és força gran. Uh, us faig un breu resum. Uh, a Porta tenim el, ta el taller de maquillatge davant, davant del centre cívic Porta-Soyer, a partir de dos quarts de 5 a dos quarts de sis comença la Rua del Barri, sortida i arribada al centre cívic Porta-Soyer. A dos quarts de set, festa de disfreses amb lliurament de premis individuals i per comparses, grup d'animació, xocolatada, popular i crema del Carnestoltes. A la zona centre també hi ha rues de barri, a partir de les 6, a partir de les 7, Rua central, inicia la plaça de la República, via Júlia, eh, i diguem-ne que a les 12 de la nit hi ha la festa de disfressa amb orquestra a la carpa de l'amfiteatre de Roquetes, a, a, a la zona més nord, de bueno, no la més nord, però gairebé, a tocar de la muntanya, Eh, amb vistes sobre Sant Adrià i una part de Barcelona està la carpa de l'amfiteatre de Roquetes. I llavors eh, demà diumenge, si encara us queda força, a les 12 del migdia hi ha l'espectacle càrrec de, la... de Encara farem salat a la plaça Harry Walker. Les temperatures del dia d'avui acompanyaran el fet de sortir al carrer a passar-s'ho bé, perquè tindrem unes màximes de 12 graus i unes mínimes de 7. Al matí estarà mig nuvolat, tot i que ara mateix brilla el sol aquí a Nou Barris, però a la tarda brillarà el sol ben segur. Ben segur farà farà solet. A Vamos a gozar, dic que sí. Eh, bé, més coses. que ens hem perdut en aquesta setmana blanca llarguíssima que ens hem pres la Sònia i aquest que us parla, que no m'he presentat, soc en Joan Pera. Eh, què ens hem perdut des del programa número 10 al número 10 fins al dia d'avui? Doncs moltes coses han passat. Eh, per exemple, ens hem assabentat gràcies a Felip Puig, el conseller de l'Interior, que els enemics més grans que ara mateix té Catalunya en quant a seguretat són l'islamisme radical i el neoanarquisme revolucionari.. Eh, Curiosament, eh, la sensació potser que té la gent al carrer és una altra però doctores tiene la iglesia la, la sensació que té la gent potser és que hi ha molta misèria més crisis que mai eh, i, i potser certa, certa sensació d'inseguretat a vegades acompanyada per fets concrets per exemple des de la fleca de Ràdio RSK solidaritzem amb amb el president de l'Associació de Veïns del Turó de la Peira, que treballa de sabater i que va patir un intent d'atracament o un atracament pròpiament eh, al seu local, on ell treballa. La veritat és que les coses han arribat a un punt força extrem si més que atracar jolleries o bancs o sucursals d'immobiliàries, eh, diguem-ne que els lladres comencen a atracar locals de, de sabateria, de, de sabaters. Això, això és un indicador. A bailar, a bailar, a bailar, Vamos a gozar. Per altra banda, dir-vos... Eh, com us he comentat, la Setmana Blanca això és un, una clocada d'ull a Ernest Maragall, l'anterior conseller d'Educació, que va impulsar aquestes minivances en eh, aquestes alçades de, de, de curs escolar. Eh, efectivament els professors poden estar contents. Eh, han fet vacances, segur que les han gaudit i des d'aquí ens a·legrem però la notícia va ser, en certa manera, que eh, els, les cases de colònies, per, els esplais i tot això que preveien fer el seu particular agost aquestes alçades de la pel·lícula eh, van quedar força decebuts perquè, clar, com no hi ha diners, eh, diguem-ne que els nens apuntats a fer activitats extraescolars durant aquesta Setmana Blanca han estat una minoria una minoria molt gran i s'han hagut de suspendre aquestes, moltes d'aquestes activitats. Um, la vessant positiva és que els avis han estat molt entretinguts aquests dies. se'ns enganxa, se enganxa el, el CD. Eh, bé més coses, més coses. Eh, fent-vos un resum molt, molt ràpid. hem aprofitat eh, aquestes, aquests dies sense obrir el forn eh, per a que la Comissió Tècnica de Ràdio ReSCCAaf fes un, un treball en profunditat a, als ordinadors aquí on, on des d'onara us parlo. I bé, podem estar molt contents. Ha estat una, una feina fantàstica. Avui estreno un programa per fer pròpiament el programa de ràdio i us haig de transmetre que estic molt content. Estic molt content i des d'aquí felicito a la comissió tècnica per la bona feina eh, feta. Altres coses, eh, volem des de la Fleca també enviar una salutació al programa de contrabanda dels diumenges alternatius, un diumenge sí, un diumenge no, eh, Assemblea de Majares, que ens van convidar, no a la Fleca, sinó a membres de, de, de la ràdio, de ràdio RSK, i, i bé, que ens ho van passar molt bé, i des d'aquí una salutació i us engresquem a... A escoltar l'Assemblea de Majares, diguem-ne que és una fleca amb, amb amb més pa fet amb més pa fet por portam més temps fent pa eh, diguem que li han trobat el seu puntet aí els agrada i la veritat és que està força força bé. Eh, mésés coses doncs més coses un punt esportiu avui a dos quarts de quatre juga al Nürberg versuss Pauli. Eh, a la primera divisió de futbol d'Alemanya. Eh, és un duel a la taula mitja. Eh, S'enfrenten el vuitè classificat contra el dotzè. Definitivament se m'ha enganxat al CD. No passa res. Farem, farem feineta. Eh, vaig a trucar a la, a la Sonia Moritz i comencem amb el pa nostre de cada dia. A veure... A veure... Si la trobo disponible. Anem a trucar-la. L'estem trucant. Et sona el telèfon. Hola Hola, Sonia. Hola és en Pere. Hola, hola, bon dia. com estem? Bon dia, i bona hora. Com estem? Com va tot? Anem bé, estem molt engrescades per, uh, pel programa d'avui i per haver tornat a les ones lliures. No, no ho he dit, però encara no ho he dit, però aprofito que, que encara no hem començat el pa nostre de cada dia per dir que ens podeu sí. escoltar a les zones de Nou Barris a través del 107.1 FM i també per l'estreaming de, del blog momentànic que tenim a la ràdio, que és... Uh, radiorsk.wordpress.com Allà trobareu a més informació sobre altres programes de la casa i, i informació sobre el col·lectiu, que potser us, us engresca. Eh, també ens podeu seguir pel Twitter, oi, Sònia? Sí. Eh, I pel Facebook, bueno, també ens podeu seguir pel Facebook. I al correu, correu de la Fleca, si ens voleu fer arribar algun comentari, eh, serà bueno, és lafleca.radiorsk.gmail.com. Lafleca eh, no ho he dit, també aprofito ara que estem fent una mica la primera presa de contacte i és que avui tindrem eh, com a entrevistat a partir de les 12, a Carles, de l'Oficina de Drets Socials de Nou Barris, amb el qual aprofitarem per parlar i fer memòria sobre els intents de desnonament que, que està patint eh, doncs el districte. No? Gent que, que en principi hauria de tenir dret a una vivenda social i viu amenaçada de que l'Incasol eh, els vol fer fora. Eh, parlarem d'altres coses, però, però particularment ens interessa que, que tractem aquests casos de desnonament. Sònia? Desnonaments, desnonaments i, mm. i resistències, perquè cada desnonament es converteix en una resistència. Sí, sí, sí efectivament. Um, Sònia, et puc demanar un favor? I tant, dispara. Em sembla que, que ens estàs escoltant per l'estreaming, pot ser? No, no, no. Ah, no? No Doncs, no doncs hi ha com una reverberació. Eh, no passa res. Um, Sònia, eh, de què parlarem avui? De què ens parlaràs tu a la secció el Pa Nostre de Cada Dia? Bé, avui a la secció del Pa Nostre de Cada Dia doncs, parlarem una mica d'això que comentàvem, enllaçat amb, amb, a, amb a la visita del Carles, de l'Oficina de Drets Socials de Nou Barris, parlarem dels, de, del desonament frustrat de la família Pere de Santiago, parlarem del cas del Jona i la l'existència de fitxers policials per adscripció política, parlarem una mica de... farem menció a la caputxinada, que, que fa 45 anys, enguany, en um, després també parlarem una mica del Festival de Cinema Anarquista a Barcelona i intentarem parlar una mica de Gaddafi i, i algunes coses més que aniran sortint sobre la marxa déu nhi eh? Sí, sí. Déu-n'hi-do. Que... Tornem amb força. Després del parèntesi. El tenim atapaït al programa d'avui. Que, per cert, eh, avui tenim el Carles, de l'oficina de Drets Socials de Nou Barris, però la setmana vinent tindrem, també dissabte, ja us ho puc anunciar, eh, a Rafael i a algun company més, que són la gent que ha impulsat la xarxa d'intercanvi de coneixement de, de Nou Barris, en particular al centre cívic Toni Guida, a Roquetes. Per tant, ja, ja us emplacem a, a la setmana vinent, aquí a les, a les 11. Recordarem, ho recordarem, ho anirem recordant. Si et sembla, de moment, comencem amb el pa nostre de cada dia. Endavant. Endavant. El pa nostre de cada dia. El nostre de cada dia nostra Pa Nostra, de, de, pa cada nostra de Cada Dia. El pa Nostra de Cada Dia. Amb Sònia Moritz i Joan Pera. Doncs bé, uh, Sonia recordaràs que, que ja vam cobrir el, el segon intent de, de desnonament a, a, de la família Pérez Santiago, aquí a la fleca vam... vam... Transmetre eh, l'entrevista que els hi van fer quan, quan van intentar desallotjar los per, per segon cop. Bueno, no és, en realitat, no és desallotjar los és eh, fer-los fora de casa seva, per dir-ho així on, on porten la seva, on està la seva família. Eh, Donc bé el dimarts 1 de març fa cosa de quatre dies a prop de les 10 del matí, un grup de 60 persones agrupades entorn a la crida de l'Associació 500 per 20 i l'Oficina de Drets Socials de Nou Barris, de la qual us parlàvem abans, que tindrem un, un representant aquí avui, eh, juntament amb el recolzament d'una llarga llista de persones, veins del barri i entitats, eh, van aconseguir aturar aquest tercer intent de, de desnonament de la família per Santiago. Um, abans de continuar, Sí. O, bueno, no, abans de continuar-, no, acabaré de, de fer aquesta breu nota de premsa de, precisament de l'associació 500 per20. Uh, dir-vos continu dirr-vos que tres furgones dels Mossos d'Esquadra, serveis socials, el, els membres dels jutjats i el procurador de l'incasol van haver d'assistir de davant la pressió popular a fer l'anomenat llançament entre cometes de la família al carrer i quedar-se amb la custòdia dels seus fills, a més o sigui era esparpèntic. Eh, després un grup important ha anat a, bueno, va anar a les oficines de l'Incasol a exigir una solució definitiva per a aquest problema que vindrien a ser pisos d'emergència. Eh, unes 25 persones es van tancar les oficines de l'Incasol intentant ser rebudes per un responsable polític que donés la cara. Eh, segons les nostres informacions, això no va, no va arribar a passar mai. Eh, Sònia, eh, fem memòria Punxaré l'àudio de l'entrevista uh, del, del, del segon intent de desnonament de la família Pérez Santiago. Escoltarem okay. les declaracions de, del pare de família i, i continuem, Continuem que encara hi han coses a dir al respecte al tema. Endavant. Molt okay. Entonces, vimos una opción aquí que estaba en este piso durante cinco años cerrado. Entonces... ...entrimos de patada... ...al entrar de patada... Eh, ...después de un tiempo... Eh, ...Adisa no nos ha dejado... ...ni de noche ni de día... ...ha sido como un infierno... ...de, de cada poco llamándonos a la puerta... ...eso ha sido terrible... ...no... ...no, no nos no podíamos... ...por la noche ni dormir... ...esto ha sido, para quien lo pasa... ...un gran, gran infierno... ...entonces... Eh, ha sido de esto de gran ayuda por parte de, de salva salvador creo que lo conocéis eh, gracias a dios que se movví a traer y fuimos a pedirle ayuda porque nos víamos en la calle porque tenía mucha un desahucio que vinieron con la con el, la resolución entonces eh, esta mañana eh, por lo visto lo han parado dice que quieren conversar con nosotros, no sé qué quieren decir, no sé qué quieren hablar, pero el que lo va a hablar es, es Salvador, y, y gracias a Dios pues se ha parado. O una vivienda eh, que nos la otorguen, aunque sea de segunda mano, no sé si es igual, porque este piso, como he dicho muchas veces, no es nuestro. No nos pertenece, pero que nos solucione el problema porque tengo tres hijos pequeños. Uno que es declarado con epilepsia eh, y los y los dos pequeños más. Y necesito pues una vivienda. Porque el amor de padre con hijos, eh, se reconoce el tener hijos, es algo tremendo. Lo que duele un hijo cuando le hacen algo contra él. Y, y estamos en eso. A las 9 de, le, de la mañana esperábamos aquí el desahucio. Ha habido alrededor de una concentración de unos 70-80 personas aquí, o 100, no sé cuántas eran, no lo hemos contado. Eh, y de momento se ha paralizado. Ha venido gente, no, Adisa expresamente no. Han mandado a los mozos de escuadra, eh, de la dirección de, de Adisa, para decirnos que que quieren hablar con nosotros. Tranquilos que nos dieron una vivienda, sí, de verdad, no me quitaría me quitaría un piso, un, un peso de encima. Sí, sí. Eso para mí sería tremendo, que yo pudiera costear, eh, no digo que me lo regalen, porque yo no quiero nada regalado, gracias a Dios, eh, se ganaba el sustento. Entonces quisiera una vivienda, aunque, aunque no sea un gran palacio, pero para que se metan mis hijos y poder costearlo. Bueno, decirle mi agradecimiento a todos los que han venido tanto de televisión de radio del periódico de los de la gente de, de la síndica de greus de, de esta gente que han venido de la calle Argullós, todos mi agradecimiento a todos don don ve a a la, darrera, a la darrera audiència pública, S Sonia, de, del districte de Nou Barris, eh, la família pérez Santiago i membres de l'associació 500 per 20 pel lloguer 100% públic i assequible, eh, van assistir-hi. Eh, és la darrera audiència pública abans de les eleccions de, del maig, les eleccions municipals. Doncs bé, La família i membres de l'associació 520 van exigir una intervenció de la regidora Carmen Andrés per evitar més violència social per culpa de la crisi, l'últim acte d'aquest consistori a favor de la justícia social, però va ser inútil, va ser completament inútil. El districte estava del costat de la imposició, de l'ús de la força i del dret a la propietat abans que del dret a l'habitatge, que recull l'article 47 de la Constitució Espanyola. La regidora va titjar en algun moment el grup d'extraparlamentaris en contraposició als partits d'ordre i institucionals. Pel que sembla, eh, solament li va faltar la paraula antisistema. Eh, la regidoria va recomanar a la família que abandonés el pis, que fa més de de anys, em sembla que és que, que ocupa. Eh, a l'audiència va quedar ben clar que no els posrien fàcil el desnonament de l'incasol i menys que perdessin la custòdia dels fils. Sense justícia no hi haurà pau social, deien des de l'Associació 500 per 20 i l'Oficina de Drets Socials de Nou Barris. Uh, aquestes associacions van denunciar que 35 anys de governs d'esquerra a la Ciutat Comtal eh uh, es tradueixen en només 6.000 pisos de lloguer social, és a dir un 1% del parc d'habitatge del patronat i que els serveis socials només compten amb 200 pisos per emergència que estan a tope, estan a full. Eh, per últim, hi ha una crítica va ja del moviment veïnal perquè sembla ser que a l'audiència, en aquesta audiència la que estic fent referència, veïns del barri van donar reculsament a les intervencions per evitar el desenunanment. Tímidament en el cas dels membres d'associacions de veïns que no van recolçar gaire la demanda i d'altres que no van ni tan sols obrir la boca. Eh, per desgràcia en general, el gruix de les associacions de veïns eh, s'ha mantingut fins ara al marge d'aquesta lluita tan important pels drets socials de les persones aquí del districte de nou Barris. Eh, en tot cas, eh, es preveu que la pressió veïnal en els propers mesos anirà més i que aquestes associacions de veïns no es, podan, no es podran quedar sense, sense dir la seva. Sigui a favor, bueno, s'hauran de posicionar, bàsicament. Um, I aquest és el pa nostre de cada dia. Has vist quin làser, Sònia? Sí, sí. Sí, sí. Um, okay. Doncs bé, això fins aquí després quan, vinguin, quan tinguem el Carles aquí, eh, escoltarem un altre intent de desnonament, no de la família Per Santiago, sinó d'una de, convocatòria del 21 de febrer per evitar el desnonament de dos veïns dues famílies de fet de Verddum, del, del carrer Góngora, Eh, i la, aprofitarem per escoltar-les i així el servirà una mica per introduir l'entrevista amb el Carles de l'Oficina de, de Drets Socials de, de Nou Barris. Doncs, doncs quan vulguis, Sònia, què ens expliques? Per on comences? Bé, um, parlem una mica de, del, del judici al forat de la vergonya. Molt bé. Bé, doncs... Doncs aquesta setmana, com, com, com bé ha dit en Joan Pere, ha sigut una setmana plena de, de mobilitzacions tant a, a l'estat espanyol com a, com a Catalunya. Hi um, ha ja des, del, des dels intents de desnonament a veïns fins a judicis a, a fotògrafs que fan la seva feina, com és el cas del fotògraf i i membre de Diagonal, del periòdic Diagonal, que ha estat jutjat per quarta vegada, si no m'equivoco, per fer fotos a les redades, per documentar les redades que fan el, els agents de, de, de policia en els controls d'immigrants i per denunciar una mica els abusos d'autoritat i la violació dels drets humans, doncs aquest fotògraf, Edu Leon, també ha sigut jutjat aquesta setmana i també amb un cas una mica que ens, que ens, ens és més proper al cas de, de Jonathan Iborra que també... Que el cas de Jonathan Iborra però també el cas de, de, Toni, de Toni Verdasco que tots dos van ser jutjats eh, en el judici del forat de la vergonya en Jonathan Iborra va, ha fet, va fer públic el, el seu cas, però el, el, el, en, en, en Toni Verdasco no va optar per un altre tipus d'estratègia. El cas és que um, el, judici de, el judici en el forat de la vergonya ha, ha destapat, um, segons uh, el que s'ha pogut comprovar, doncs, l'existència de, de, de fitxers policials inscripció política, una cosa que um, no, és una pràctica il·legal és una pràctica il·legal. Um, el tema és que el judici el judici, doncs, uh, el judici Jonathan Borra pels fets del fred de la vergonya que van ser uh, uns, van ser uns fets que, que tenen origen amb les protestes veïnals del 2006 contra Uh, l'operació especulativa promoguda pel consistori barceloní al voltat del forat de la Vergonya a Ciutat Vella uh, doncs uh, van haver-hi unes, unes manifestacions que d'alguna manera um, no van estar autoritzades però per altra banda van ser van ser prohibides per tant ja, en, ja hi ha una primera contradicció S sàpiguer que no, en, en, que no hi ha no hi ha un, un delicte manifest. I el tema és que en el, en, el, el, en, en Jona eh, l'acusaven de, de desordres públics, atemptat contra l'autoritat i manif manifestació il·lícita amb una petició de vuit anys de presó per part de la Fiscalia i l'acusació particular, en aquest cas l'Ajuntament. I es basaven en unes imatges difoses eh, en la qual... Eh, doncs Um, identificaven una persona que llançava coets amb, amb en Jona. El tema és que al cap d'uns mesos va ser detingut. Uh, el tema es tanca uh, aquest judici s'ha estat qualificat per la defensa i pels moviments socials com un muntatge contra els encausats i, i bé, el tema és doncs, que la Fiscalia i l'Ajuntament de Barcelona han estat intentant demostrar que, que Jona tenia Iborra estava organitzat i va participar en els aldarulls a través d'aquestes imatges televisives que hem comentat. Unes imatges que han estat qualificades per la jutgessa de forma categòrica com a taques, on resulta impossible fer un reconeixement a ningú. Fins a vuit agents van, estar, van passar per la sala del, del judici i un agent policial va assegurar que va reconèixer Jonathan només en aquestes imatges. Uh, a més, a, a preguntes de la defensa dels encausats, la, una gent em um, va dir que tenia fitxat a Jonathan Borra per la seva militància en els moviments socials de, del barri de l'Eixample i que va decidir posar, um, proposar la seva atenció un dia que feia una ronda al voltant de casa seva, molt temps després de la manifestació que, que va donar lloc a aquests fets. A més, el mosso um, va, va reconèixer que la seva feina policial es basava en el seguiment dels moviments socials i veïnals de caràcter reivindicatiu. Uh, quina por, aquesta, quina por. és una, una mica la... Digues. Sònia, perdona que t'interrompi, però t'estic escoltant, diguem-ne que força esbalaït. Eh, quina por, no? Hi ha un comando de la policia que s'ocupa només d'això, de, de seguir els... Els moviments veïnals de, de cada barri? Això, això... No només els moviments veïnals, sinó els moviments... Ah, bueno, vull dir els moviments... Els moviments socials. socials això, de... De... això sembla a través de... D'aquestes de... declaracions. D'aquestes declaracions de la pròpia, de, la pròpia, de la pròpia policia. <coughs> Perdó. No, tranquil·la. Um, Déu-n'hi-do, doncs, doncs quin panorama. Això... I com... com... Això és legal, no, això és, és il·legal. Això és il·legal. No poden haver-hi fitxers amb um, policials um, per inscripció política. Això és una mica amb um, un, una pràctica que es duu du a terme um, on la, en llocs on l'estat de la dret no, no impera i, i que té un, un origen molt franquista, vu dir. fer això és fer-ho que feia Franco. També va ser bastant curiós que, que durant l'ocupació del Palacio del Cinema, també anomenat la Casa de la Vaga, amb el Periòdica de Catalunya va, va publicar, va fer un escrit, una notícia, dient que la policia havia detingut 15, no, 15 anarquistes, 25 um, independentistes, 33 amb... Um, sindicalistes no de tingut identificat, uh, com ho fan això, dir, posar, classificar la gent d'aquest tipus és molt molt molt perillós. Te, m'imagino que tenen un calaix on para surt anarquista, per la S sur socialista, diguem-ne, eh, en fi, per la F feminista, eh, no sé, per la N neoanarquista. No sé, deu, sí. deu anar per aquí no, el tema. deuen tenir un fitxer que els hi permet uh, classificar la gent per la seva descripció política o, o reivindicativa. Uh, carai, Carai, Sònia, eh, res més a afegir en, en aquest sentit? Bé, que el, el, el judici s'ha vist per sentència i, i està vist per sentència i que i que bueno, s'espera que hi hagi veredicte i en qualsevol cas um, esperem que, que sigui un triomf de la veritat i dels drets civils i que en qualsevol cas doncs, aquesta persona sigui amb... posada en llibertat en qualsevol cas aquesta, aquesta persona sigui empresonada ah, parlem I de qui? Este, parlem... Parlem de, de... Jo, de Jona i de Toni bueno, Jona i Toni posats en llibertat i qui ha d'anar a la garjola doncs? No ho sé què ha d'anar a la garjola? Hauriria d'anar a la garjola als responsables de la criminalització i dels muntatges policials?: Ah d'acord, d'acord, d'acord Enemmentès, en Cmentès. En eh, doncs bé, eh, Sònia, fem, fem una pausa i tornem? Sí. Això és el pa nostre de cada dia. Déu meu com està el panorama. Alpa Nostra de cada día, pan Nostra de cada día, Alpa Nostra de cada día, día. día. día. Ansonia Moritz y Joan Pérez. tu has siu Mi madre preocupada, se me lava lo que necesitaba, yo me doy cuenta que... a 3 de cada dia. El pa nostre de cada dia. Amb Sònia Moritz i Joan Pera. Doncs bé, uh, són exactament les 11 36. Sònia, continues amb mi? Continuo amb tu i amb les Uyels. Molt bé. Uh, doncs bé, um, ara us voldria fer una breu menció al primer Festival de Cinema Anarquista de Barcelona eh que celebrarà el 31 d'abril, eh, del 31 d'abril al 1 de, de maig, bé en realitat són dos dies, o al revés, ho estic dient al revés. És del dijous 31 de març al divendres 1 d'abril. Són dos dies. A l'antic teatre al carrer Verdaguer i Callis número 12, eh, ben a tocar del, de la Plaça Fèlix Villet, eh, al costat del Palau de la Música. Eh, encara està obert el cartell, eh, o sigui que si teniu algun curtmetratge o bé el, qualsevol, qualsevol document audiovisual que, que sigui reportatge o el que sigui el podeu fer arribar a cine, cineanarquista bcn@gmail.com o per aquestes direccions: carrer Martínez de la Rosa 57 eh, Ba segona o al carrer Maria Victòria, número 10, també de Barcelona. Um, podeu consultar la pàgina web on trobareu més informació. És fer, de, eh, diré les, les inicials, França, Catalunya, Andorra, Barcelona, punt, Tarragona, Kiwi, K. En fi, és F-C-A-B punt eh, Altres coses que m'agraden... Digues... Ens, ens hem entès, no? Altres coses que m'agradaria comentar-te, Sònia. Eh, el passat 1 de març, eh, ara fa cosa de just 5 dies, es va, es va, es va presentar un col·lectiu eh, que es diu precisament el 1 de març. Eh, té, la data, té el nom per la data en la qual es va, es va presentar. Us llegiré la, premsa, la nota de premsa que surt a causenlared.net Cabrego eh, que caboó explica for eh, un movimiento ciudadano está surgiendo con fuerza desde diferentes rincones del estado para reivindicar una visión diferente de la inmigración en nuestro país. El día 1 de marzo en España nos sumamos a Francia, Italia y grecia para manifestar nuestro desacuerdo con los acontecimientos en Vic y torrejón a causa del padrón los cambios en la ley de extranjería y la sensación negativa y falsa que se percibe a nivel social a causa de la influencia de los grupos políticos y los medios de comunicación. Generalistas, aquí al sea falta di generalistas. Antotcas, desde el recién creado colectivo 1 de marzo el cual está centralizando el trabajo de las diferentes ciudades participantes. Se ha valorado que llevar a cabo una huelga de trabajadores como Francia, Italia y Grecia es inviable actualmente en España debido al momento económico en que nos encontramos y a la falta de tradición de buenas prácticas en este sector. Por tanto, se ha propuesto incidir en la opinión pública mediante otro tipo de estrategias con el objetivo de que deje de medirse inmigración con problema, delincuencia o crisis. Eh, el col·lectiu de març a Barcelona es va presentar al centre cívic La Cosa Nostra, el Turó de la Peira. i per això en volíem fer esment. Eh, potser en un futur no gaire llunyà podrem tenir aquí un representant d'aquest col·lectiu a la fleca perquè ens faci... Bueno, per mantenir una xerrada al voltant de quins són els objectius i quines activitats estan duent a terme. Eh, doncs abans de passar al següent bloc, m'agradaria que es, que escoltéssim eh, una, una activitat una activitat que va dur a terme aquest col·lectiu al Metro de Barcelona, on una, al voltant d'unes 30 persones es van ficar al metro amb màscares, aquelles màscares blanques que fan una mica de por. Y anemos a escultarlo, anemos a escultarlo. Decidimos cubrir nuestros rostros justamente para que la gente nos vea. Durante todos los días pasamos aquí, trabajamos junto con ustedes y se nos ha intentado invisibilizar. Los gobiernos y las administraciones ejercen una discriminación institucional y hacen como si no existiéramos. Solo nos quieren por la fuerza de trabajo, nos tienen el tiempo que podemos ayudar a este país y después nos echan. Queremos pedirles a todos ustedes que no se sumen a esas actitudes cómplices que tratan de justificar esas, esas políticas racistas para tratar de echarnos la culpa de la crisis de todos los malestares de este país, de estas ciudades. Asimismo, les decimos que como inmigrantes estamos acompañando su caminar. Y también estamos tratando de, tra de generar un país más justo donde quepamos todos y donde todos tengamos los mismos derechos. Les estamos pasando un pequeño volante para informarles de nuestra situación y los esperamos esta tarde a las 6 a las en Plaza San Jaume. Muchas gracias. Bueno, Déu-n'hi-do, déu en fi, és una iniciativa força curiosa, jo crec que això havia d'arribar tard o d'hora, que el col·lectiu diguem diguem-ne de nouvinguts i nouvingudes es posicionés en eh, un sentit crític al voltant de, de certes actituds que des dels sectors més rancis eh, classifiquen eh, immigració directament amb... Bé, com he llegit abans a, a la nota de Caos en la red, amb delinqüència, crisi i, i un malestar, problemes de convivència, etcètera. Eh, Sònia. Digue'm. Què t'ha semblat? Interessant, interessant. No, no t'ho esperaves, eh?, que punxés el vídeo per sentir la veu. Això no t'ho havia dit. No. Però oh, sempre em sorprèn, Joan Pere. Escolta, eh, no t'ho demanat, perquè hem començat així una mica, saps? Jo quan fa temps que no fas ràdio, ara ja em començo a deixar anar. Però no t'ho he demanat. Quin temps fa per Berlín? Doncs fa un dia bastant gris, sí? però potser estem a 5 graus. Déu-n'hi-do. Eh, això és una mica per fer safrets, perquè veig que anem bé de temps, ara, ara parlarem del de repa nostre cada dia, que, que se n'ocupa la Sònia, eh, però veig que anem bé de temps, farem una mica de safrets. Eh, jo vaig anar a visitar la, a la Sònia, com els lectors de la revista Rambla ja sabran, aquí ve una cunya, una falca, eh, i el cas és que va, va fer una setmana, vam estar allà una setmana i la temperatura mitja va ser zero graus. No va baixar, ni va baixar ni va pujar. Jo diria que va estar entre els dos graus per, so, per sobre de zero, menys un grau... Sí, una cosa així. Però a la setmana següent tinc entès que veu arribar als menys 13 graus. Sí. sí, sí. déu, déu nhi terrible. I aquesta setmana estem a... A per sobre... A, a, a, de mitjana 13 graus per sobre bueno ahir feia 13 graus sí. Déu-n'hi-do Déu-n'hi-do Déu encara bo que vaig anar la setmana que vaig anar i no a la següent perquè menys 13 graus Déu-n'hi-do eh, quina por no és el fred, és la mala roba d'acord, tu xer, tu xer. Eh, doncs bé passem al, a l'últim bloc del pa nostre de cada dia el Pa Nostra de Cada Dia. El Pa Nostra de Cada Dia. El pa Nostra de, de Cada Dia. Amb Sonia Moritz i Joan Pera. Quan doncs vulguis. Bé. Quan, quan vulguis. Doncs bé, la setmana entrant és una setmana plena de dates interessantíssimes. Um, per ordre, la primera vindria el 8 de març, que és el dia el Dia de la Dona Treballadora, en el qual um, hi han molts actes programats, moltes xerrades i moltes mobilitzacions. Um, ens podries dir alguna cosa? Doncs, a veure... Sé que... A veure, el, que, el que us puc dir ara, ara m'ha sorpresto a mi. Ara m'ha sorpresto a mi. El que sí que us puc dir és que per exemple, el Centre cívic Toni Guida hi haurà tota una setmana dedicada a xerrades eh, al voltant de la dona i les seves diferents condicions en el món actual. Eh, el, dia març, ai, sí, el dia 8 de març el dia 8 de març, el Tonyni Guida a partir de les 6 de la tarda, tindrem la possibilitat d'escoltar una conferència en arribada de Colòmbia, no recordo el nom, em sap greu, però ens parlarà de la dona al món indígena. Després al llarg de la setmana hi han més actes, hi han projeccions, hi han curtmetratges hi ha, eh, hi ha una cosa molt interessant que em va fer molta gràcia quan vaig anar i m'ho van explicar, hi ha el branar dels senyors. Que és un dia a la tarda, crec que és dissabte de la setmana vinent, eh, els senyors, els marits, a mi em fa gràcia el nom, el brana dels senyors. faran el brana a les senyores, les senyores no faran res i aquell dia En fi eh, això fa gràcia per la situació, però gai que es poden fer més es pot repetir més vegades a l'any. De fet és, bueno, no em ficaré en jardins, ja, ja m' ho entès. I el mateix dia 8 de, 8 de març, al vespre, cap a, la, cap a dos quarts de deu, un grup de gent de Ràdio Resaca farà un programa especial per commemorar aquesta, aquesta data. Molt bé. Molt bé. Això, per, per això t'he llançat aquí el, el cable. Molt bé. Més que res per enllaçar-ho en que el dia 8 de març, el següent el dia de la dona treballadora, el següent és el dia 9 de març, i amb dia 9 de març doncs, es commemora el 45è aniversari de la Caputxinada. No sé si nostres, eh, les nostres estimades oients eh, sabran de què tracta, però la Caputxinada és el nom amb què es coneix popularment el setge policial que durant més de 48 hores, del 9 de març a l'11 de, de març del 1966, va tenir un grup de més de 450 estudiants i professors universitaris que juntament amb un notable eh, grup d'intel·lectuals van erig erigir-se a l'Assemblea Constitutiva del Sindicat Democràtic d'Estudiants de la Universitat de Barcelona, al Convent dels Pares Caputxins del barceloní barri de Gràcia. Sí, sí, sí, sí. la caputxinada. Sí. La caputxinada. Que tenen no, un, la... un blog spot, no? No, tenen un Wordpress. Um, ja farem... Amb ah, difusió de, de, de la pàgina, però és una setmana plena d'actes de, de, de remu, rememorament de les, de, les, uh, de les activitats i, i, i d'accions de memòries col·lectives i, de no, i de, una mica de debat de com està el moviment estudiantil tant ahir com avui uh, a nostra terra. I doncs, això, l'interessant del lo interessant de la caputxinada, així fent una mica de repàs històric, és que, eh, ja dic, tot aquest grup molt nombrós doncs, va ser un dels primers, eh, també amb la vaga de tranvies que s'havia eh, produït un, uns anys abans a la ciutat de Barcelona, doncs va ser un dels primers desafiaments eh, en el règim franquista, mica, des, de, des de dintre del sindicat vertical, i una mica des del, des del, des del sector de, de l'ensenyança. Aquest, aquest, um, aquesta, aquesta acció doncs, va ser um, violentament desallotjada amb la, la irrupció policial al convent sense la respectiva autorització eclesiàstica com indicava el Concordat del 53 i va desencadenar una repressió desfermada contra els assistents de l'Assemblea, multa, repressió, en exili, i, i va sus suscitar una àmplia, una nada de solidaritat, concentracions, manifestacions, i d'alguna manera va Sònia, suportar un canvi. Sònia, dispensa'm. Um, et deixo el càrrec cinc minuts, que vaig a buscar Carles, que ja és aquí, el nostre convidat. Ara et no, fins ara. Fins ara, doncs, eh, això que dèiem, doncs, eh, tot i que, que va ser il·legalitzada, el sindicat aquest eh, que comentaven, el Sindicat Democràtic d'Estudiants de la Universitat de Barcelona, doncs, els seus escassos anys de vida, eh, els 66 al 68, els fets de la coputxinada van provocar un efecte catalitzador, no només pel sorgiment i consolidació d'un potent moviment estudiantil que acabaria trencant l'hegemonia franquista a l'universitat catalana, sinó que també va... Resonar en la constitució d'altres espais unitaris per a l'antifranquisme com a grup democràtic de periodistes, eh, la taula rodona de les forces polítiques, d'alguna manera present immediat de l'Assemblea de Catalunya i espai de trobada entre diferents forces polítiques i democràtiques que va suposar, em eh, permetre del PSUC, sortir del seu aïllament i ampliar la seva participació en diferents fronts de l'elita antifranquista. Tot i així, com molts autors ens, avui dia ens, ens reconeixen, doncs tota, les, tota la força que va adquirir el, els fets de la caputxinada d'alguna doncs, manera durant la transició també es van diluir. Es van diluir. fet que va suposar que el, que la transició la democràtica no fos una ruptura amb el règim anterior, sinó una restauració del sistema monàrquic eh, previ a la zona república. Molt bé. I després, com també havíem comentat abans al principi del programa, doncs volíem parlar una mica del, del del Gaddafi, no? El Gaddafi, pel simple fet aquest que és actualitat desfermada en, en, en tot el totes les, les coses que estan passant ara, tant al món àrab com a altres indrets. El, la història és que de, des d'aquests dies donc estem assistint a un, a, una, a un debat bastant interessant. també podríem algú ho, ho enmarca com una divisió ideològica entre l'esquerra eh, arrar una mica de les, de les revoltes populars àrabs. Um, bé, uh, i Llíbia amb, doncs, amb aquest aspecte doncs,s doncs, ha suposat una mica el punt d'inflexió en aquest debat que, que podia haver-hi dintre l'esquerra. El tema és que em um, fa una, un, unes, unes setmaness doncs, hi han, hi ha hagut posicionaments, en els quals, per una banda, doncs, podem veure partidaris de, de la posició que, diu, que recolza que les revoltes a Líbia doncs, tenen un origen en el desig de llibertat i de prosperitat d'un poble, que aquestes revoltes doncs, estan duent a terme sense la participació i, o suport d'Occident, altrament anomenat també de, de l'imperialisme capitalisme sinó que són unes revoltes que es produeixen més enllà d'aquests interessos en les quals doncs, hi ha un anel del poble d'acabar doncs, amb, amb les tiranies i, i portar a terme doncs, un, un procés de democratització i de, i de canvi d'estatus de quo um, la història és donc que n'hi Diguem. Sònia, perdona, no pateixis, eh? ja fa una estoneta que sóc aquí ja tinc el convidat, en Carles, de l'Oficina de Drets Socials de Nou Barris eh, vull dir que, com tu t'ho eh? que jo sé que t'he deixat amb el pilot automàtic i, i com no tens referències visuals, estàs allà a, a, al nord d'Europa vull dir que, que ja estem aquí cap, eh? I més a més ja saps que jo parlant No, no, ja, ja t'he vist que dic, ostres, aquest pot tirar milla sense problema, però... Perdona, t'he interromput, no sé si estaves ja entrant a la recta final o... No, tot just, no? Tot just estava intentant una mica em... remarcar doncs, el, el, les diferents posicions que poden haver-hi actualment a l'esquerra respecte a les revoltes àrabs i en particular a, al cas de Libi per una banda doncs, tenim la posició que diu que les revoltes doncs, tenen un, un origen popular i que estan fetes i portades a terme pels propis um, actors i, uh, i, i, i sectors de la societat sense cap mena d'influència i, i participació estrangera i que per altra banda són um, mostres revolucionàries i per altra banda, donc tenim una discrepància que diu que les revoltes líbies sí que estan instigades i recolzades per, per, per agents exteriors, en particular per l'imperialisme dels Estats Units i que els líbis estan honestament que els libbis estan participant a les revoltes donc d'alguna manera són, no són els conductors de les seves pròpies vides sinó que em segueixen a, que venen des de fora. I que, per tant, doncs ja et dic, hi ha un debat en el qual um, hi ha aquestes dues posicions. Per una banda, doncs dient que, que... Sí, ha quedat clar. Però, Sònia, la teva posició quina és? Tu què creus? Són uns titelles? Si digués que els libis són uns titelles, estaria posant-me amb el costat de Gaddafi quan diu que, que els que estan portant a terme les, les revoltes i la sublevació i, i estan avançant cap a Trípoli a la mateixa vegada que estan combatent l'exèrcit libi i a la mateixa vegada que estan establint comitès populars i revolucionaris que administren el dia a dia de les, de la, dels llocs, les ciutats i, i les societats, doncs estaria abusant amb, amb, amb, amb el mateix sac que el Gaddafi quan diu que les revoltes estan provocades i subvencionades per l'exterior, per Al-Qaeda i per joves drogadictes que barregen Nescafé amb, amb alcohol. Nescafé amb alcohol, doncs ens quedem amb aquest apunt, de tot el que has dit ens quedem amb, amb aquesta idea de barrejar Nescafé amb, amb alcohol. Uh, Sònia, eh, som, falten quatre minuts per les 12 eh... Començarem ja la secció aquesta d'un cafè i un croissant, una conversa amena amb alguna persona amb coses interessants a dir. Eh, en aquest cas tenim a Carles, eh, que ha vingut en representació de l'Oficina de Drets Socials de Nou Barris, eh, amb el qual parlarem d'alguna de, de, de les notícies, per exemple, el tercer intent de desnonament que s'ha aconseguit aturar aquesta setmana passada. Eh, i, I bé, um, doncs, doncs res, que, que no sé, Sònia, si tens cap pregunta que li pugui jo transmetre al Carles. Aniran sorgint sobre la marxa. Aniran sorgint sobre la marxa. Bé, doncs queda el Twitter i el correu electrònic per fer-me-les arribar. I, I bé, ara escoltarem... Eh, gràcies per... per... Sònia, so, perdona, estic, est ja saps que això de portar temps sense fer programa de ràdio et fa perdre les les costums més bones, que és acomiadar-se dels col·laboradors, de, de tu en aquest cas. Sònia, moltes gràcies. Moltes gràcies a tu i, i també m'agradaria disculpar-me en cas que aquest últim, aquest últim apartat sobre el Gaddafi doncs, hagi quedat una mica massa abstracte i poc clar. No, no crec que sigui el cas, ben al contrari. A més... Um, Perquè el... és un cas molt molt, molt, molt... molt interessant i a la vegada també molt, tenim molt poca informació i els mitjans de comunicació sabem com, com, com seleccionen el que és notícia i el que és no, com seleccionen el que s'ha de i el que no i doncs, amb les coses que estan passant a Líbia doncs, doncs hi ha molta, molta, molta, molta poca informació. Sònia, eh, gràcies per, per haver-te connectat, que passis un bon cap de setmana allà a Berlín i bé, t'espero a la setmana vinent. Amb, Molt bé, amb més jo brioixos. seguiré aquí amb, amb les altres tasques a, en el programa que tot hom i tot don pot seguir <ríe> uh, per, per les nostres xarxes socials, a la Fleca, al Twitter i al Facebook i en qualsevol cosa doncs, es poden posar en contacte nosaltres o enviar cartes, deixar cartes a la bústia que es troba aquí al Centre Cívic de Can Basté. A Passeig Febre Puig número 274. Doncs Sònia, moltes gràcies, fins a la setmana vinent. Ara escoltarem, escoltarem eh, una cançó d'un grup berlinès, precisament, Els Beatsticks, of the i quan tornem el primer que escoltarem seran les entrevistes que va fer l'equip de Ràdio RSK al carrer Gòngora en relació a d'altres intents de desnonament que, que no es van arribar a produir i que ens servirà una mica per introduir el tema de conversa amb, amb el company Carles que ha vingut de l'oficina de Drets Socials de Nou Barris. Eh, a partir de les 12 tornem i, i ens hi posem a fer pa aquí a la fleca, a Radio RCK, al 107.1 FM de Nou Barris i a www.radiorsk.wordpress.com. Fins ara. Calde! I jo de a mi hijo, jo també estoy sufriendo. Por favor solo pido que le dé una vivienda pa aquí. que ha muchos pisos cerrau. Esto no és es derecho. El dilluns 21 de febrer, un equip de ràdio RSK es desplaçà fins al carrer Gongora número 44 per cobrir la informació entorn al desnonament de la família Pascual i Manoli. Escoltem a la mare d'en Pascual ellos no se niega de pagar, quiere pagar, ellos tiene para pagar, trabaja mi nuera, y tiene esta criatura y hace mucho tiempo que está aquí cerrado, que por favor se lo pido, que le dé una vivienda para aquí, que hay mucha vivienda cerrada y se está oscureciendo y no se lo da la gente, esto no, no, no es la ley, la ley la coge ellos por su mano, él no puede ser. Aquesta parella, amb tres fills menors d'edat, viuen amb l'angoixa de ser expulsats del seu habitatge per l'Incasol. Aquesta família té dret a una vivenda social, com qualsevol ciutadana, tal com recull l'article 47 de la Constitució però a més en els acords que en l'any 92 va signar l'Incasol amb el barri de Verdum aquesta parella com molts altres joves del barri tenien dret preferent a les vivendes que van sobrar de la remodelació tot i així a dia d'avui hi ha molts pisos sense estrenar i a més tapiats per l'Incasol des de fa molt i molt temps ara escoltarem a Pasqual i a la Manoli els quals des de Ràdio RSK els agraïm l'atenció que ens van dedicar es el juicio que nos pusieron nos llamaron el lunes por las nueve de la noche. Nos dijeron que el miércoles tenemos que presentar a las una y media en hospitales porque tuvimos el juicio. De esos motivos se ha parado. Pero que no sabemos nada todavía. ¿eh? Yo estoy esperando ahora la contestación de la abogada. Bueno, sí, ellos lo que buscaron era eso. Lo que pasa es que hicieron un, un pequeño juicio. Ellos, eh lo de encasón. Pero nos presentemos... Y ahora estamos esperando la respuesta. Pero no iban a echar hoy. No iban a echar hoy. Lo que pasa que, claro, pues bueno, gracias a Dios, pues oye, mira, eh, hay un Dios en el cielo que ve todo, ¿no? Y bueno, y hoy no nos echa, pero venían hoy precisamente a echarnos. Sí, bueno, y bueno, yo... sin mirar los niños, sin discrúpulos, sin nada. Es lo que estamos haciendo, pero a ver, que ellos en verdad tienen 70 pisos vacíos. ¿Vale? Y eso lo sí. que no se puede hacer que un ser humano que no pueda pagar tirase en la calle con hijos o sin hijos como la han hecho aquí al, al muchacho seguir, No puede ser sí. ver, sí. No, porque hay mucha gente necesitada ¿Vale? Y lo que no se puede hacer es pagar 500, 600, 700 euros de un piso porque es que hay gente que está en el paro y está cobrando 400 euros ¿eh? Si paga ese piso ¿Qué come? Pues nada, el salva, muchas gracias de parte de Pascual y de Manoli, porque la verdad es que verdaderamente nos ha ayudado. Vinieron aquí, hicieron hicieron eh, eh, eh, huerga ¿vale? para que no me echaran de la vivienda y se han portado maravillosamente bien los dos. El salva a toda la gente que está allí, eh, maravillosamente. Estoy muy agradecido de ellos. Y voy a seguir luchando con ellos también a la gente, a las personas que están necesitadas de vivienda. Yo y mi mujer lucharemos como se lo dije al, al Salva y estoy muy agradecido del Salva y de toda la gente, del abogado incluso Caña allí de todos. Yo desde aquí muchas gracias le doy a ellos porque se han portado muy bien. Y a vosotros también. Anafecta, el desnonament de la familia Pascual i Manoli no es va a produir aquest 21 de febrer estan a l'espera de rebre notícies del jutjat. No obstant això, les persones de serveis socials desplaçades al carrer Gòngora, juntament amb els Mossos d'Esquadra, es van desplaçar a escassos números del número 44 per mirar de produir un altre desnonament que eh, en aquest cas ens resumirà un veí amb qui Ràdio RSK va poder parlar. Les autoritats allà presents van declinar la possibilitat de fer-ne declaracions. Yo te lo hago resumido, ¿eh? que no me sí. apaño Es un vecino aquí que lleva toda la vida Estaba la madre y, y se murió El hermano también y ahora él no le dejan pagar el piso Y lo quieren echar a la calle Y han venido ya dos veces Y de dejarlo tranquilo, el hombre, porque no gana mucho dinero Lo quieren echar, se están aprovechando de todos todo, todo, todo, todo los que no tienen dinero De todos los pobres Con dinero, San Pedro canta Sin dinero, a la puta calle Mira, la vista está Doncs bé, continuem a la fleca de Ràdio RSK, la ràdio lliure de Nou Barris Sud, al Turó de la Peire. Passen 8 minuts de les 12 del migdia i hem de donar la benvinguda. Gràcies per venir a Carles, de l'oficina de, de Drets Socials de Nou Barris. Benvingut, com estàs? Bon dia. Primer de tot, moltes gràcies per convidar-me i una mica deixar-me explicar la feina que fem des de l'oficina de Drets Socials de Nou Barris tant tema laboral com tema, tema d'habitatge, d'ajudar les persones. Uh, Carles, eh, gràcies a tu per venir. Això són micros, ens interessa molt la feina que feu. Eh, són micros oberts vull dir, a, a, a tothom. I, i bé, um, aprofitant que hem escoltat aquestes declaracions del 21 de febrer, dels intents de, de desnonament, si et sembla, uh, comencem parlant de la tasca que feu en relació a l'habitatge. Sí, eh, sí. Sí, ens expliques com, com esteu organitzats o... Com... Sí, efectivament, l'oficina de Drets Socials va néixer eh, a causa dels problemes que vam detectar al barri, tant d'habitatge com laboral, que explicaré després, però respecte al tema d'habitatge, doncs les problemàtiques que acabem de sentir, famílies eh, a punt o ja amb ordres judicials de ser desnonades, que n'hi ha moltíssimes a nou barris, casos fins i tot del... De, de bancs i caixes com és Caixa Catalunya, que s'ha quedat varios pisos de nou barris, de pisos que en principi eren de protecció oficial, pisos de l'Incasol, que teòricament aquests pisos tenien una protecció oficial i, i públics i que, eh, i que en aquest cas concret que va passar fa un determinat temps a, a la, al barri de, de Canyelles. Eh... Hi ha, hagut, hi ha hagut un incident i és que els mòbils a mi també em traeixen. De cop i volta estàs enmig d'una explicació, sona un mòbil i a vegades cal atendre'l i d'altres vegades no. Esperem que no sigui res important, Carles. Uh, tot bé? Sí, sí estic en, en l'intent de, de desconnectar-los. Si D'acord, de in, intenta no passa res, no t'amoïnis. No Coses del directe, estimats i estimades Ràdio Lliure oients... Doncs bé, eh, faig un breu resum del que ens està explicant. M'agradaria saber més o menys apro aproximadament quantes ordres de desnonament hi ha al districte de Nou Barris, perquè dius que són moltes, i després una cosa que m'ha deixat eh, força sorprès és que les caixes s'estan quedant pisos de protecció oficial. Efectivament, explico el cas concret del barri de Canyelles, concretament una família que li va tocar en un sorteig un pis de protecció oficial Llavors, a aquest pis, evidentment, va haver una caixa, que era Caixa Catalunya, la que en el seu moment va, va ser la, aquí a la família, li va fer la hipoteca per, per poder pagar aquest pis i tenir-lo, i el que va passar és que aquesta família es va quedar a l'atur, es va quedar sense poder pagar, aquest pis va anar a subhasta i que en aquest cas Caixa Catalunya es va quedar al pis el 50% del valor del, eh, del preu oficial que tenia de, de, marcat per, l, per la Generalitat, en aquest cas a través de l'Incasol. O sigui, i ara aquest pis, actualment en la pàgina web oficial de Caixa Catalunya del tema d'habitatges estan venent aquests, aquest pis en concret i el posen com de rebaixes, però clar, de rebaixes amb els diners que, que clar. li s'ha costat i, a més a més, amb la família que no va poder pagar ja sense pis no doncs se maldeutà amb aquesta entitat bancària. O sigui, és un exemple més dels abusos que fan bancs i caixes, que reben tota l'ajuda econòmica dels bancs i, i caixes de l'estat espanyol en general, i que a sobre s'aprofiten d'aquest tipus de pisos, quedant-se'ls sinó amb propietat quan aquest pis és totalment il·legal, que és el que d un banc perquè era el protecció oficial. El que hauria d'haver fet l'Incasoli és, en tot cas, anar en el moment... Del, en el moment de la subhasta pública allà i quedar-se amb el pis i que no se'l se quedés Caixa Catalunya i en tot cas ajudar d'alguna manera la família que ja estava a pagar-lo o posar un lloguer o fer alguna tasca però no deixar el pis així sense que es perdés en mans de, de, de Caixa Catalunya no, efectivament que a més ara Caixa Catalunya ara és Catalunya Caixa ah, sí, i d'aquí res serà un banc efectivament vull dir que és un negoci rodó, és un negoci rodó. Um, I en quant a les ordres de desnonament que hi ha a nou barris, em sabries donar una xifra aproximada de havia de... amb nosaltres des de l'oficina de Drets Socials, fem un seguiment dels casos que ens van venint. Uh -huh. Ara mateix tenim casos que sabem a, a amb col·laboració amb, amb l'Associació de veïns de Vallbona, uh -huh. de casos que també n'hi han allà a punt de, de desnonament. o sigui. A nosaltres ens van venir casos i conforme ens van arribant anem fent tasques de col·laboració tant al gabinet jurídic d'advocats com a l'ajuda de la gent, doncs, com per exemple el que va passar el dia 1 de març amb la família de la Rosa i, del, i del, Gabriel i del Gabriel, efectivament, gràcies i que vam aconseguir doncs, que més de 50 persones, 60 persones, estiguéssim a la porta amb tres furgones dels Mossos d'Esquadra que van intentar fer el desnonament, que ens van intentar en principi arreconar-nos a la paret i no, i, no, i intentar-nos apartar d'alguna manera de, de la col·laboració. L'havíem vam demanar als Mossos si portaven ells l'ordre judicial de desnonament, cosa que evidentment no portaven perquè estàvem esperant que vinguessin del jutjat en el secretari judicial com en aquest cas també per part de l'Incasol la, la procuradora i eh, clar, ells no tenien res i l'únic que van fer va ser apartar-se amb les tres furgones a la, por, a la porta d'on s'havia de fer el al carrer Marín número 28 i el que va passar va ser això, els Mossos allà esperant, nosaltres allà a la porta agafats pels braços doncs, dient que no passaran i llavors fins que eh, al cap d'una hora d'estar hora i mitja, va venir el secretari judicial i la, i la senyora aquesta, per dir-ho d'alguna manera, de l'Incasol, la procuradora, per dir que, que el secretari judicial veia un problema d'ordre públic i que, per tant, aturava el desnonament fins a nova ordre, que no se sap quan, quan arribarà, malauradament. Però el que sí que vull manifestar és això, no? la, la col·laboració i l'ajuda de tota la gent que van venir a fer aquesta tasca de, de aquesta suport tasca i de suport i que finalment no van aturar van, van demanar l'ajuda i solidaritat de diverses entitats de a nivell de Barcelona des de partits polítics extraparlamentaris com Revolta global eh, sindicats coves CGT etc la COS uh -huh. també i que van venir des de van venir a, a donar suport, van venir fins i tot el que deia, no?, de, de sindicats, la Federació Local de Barcelona de la CGT, per exemple, va fer una crida a tot, a, tot el, a tots els seus afiliats de Barcelona i van venir de les 60 persones potser unes 15, o sigui, una quarta part de les persones eren d'aquest sindicat. Igual que aquest, no em vull deixar a ningú, o sigui, ara que ningú se m'enfadi, perquè no els un que van venir de no sé quina assemblea de barri, o sigui... Moltes gràcies a tots i a totes que vam venir a col·laborar, tant de Sants, de, de Gràcia, etc etc. O que sigui, va ser una solidaritat de tota Barcelona, que vam estar allà des de les 9 del matí a La Porta, passant fred, i, i amb la finalitat que finalment vam aconseguir un cop més aturar... L aquest desnonament del Gabriel i la Rosa, en aquest cas. Caram, uh, tu els hi transmets les gràcies i jo l'enhorabona. És una tasca de suport, d'acompanyament a una família que d'altra banda estaria totalment desprotegida perquè el síndic de Greuges... Eh, Sí, efectivament... A, a, sí que s'ha pronunciat, però diguem-ne que o no se l'ha tingut en compte o tampoc efectivament. està... Efectivament, el síndic de Greuges, el... malauradament, el síndic de Greuges fa informes però que no són vinculants ni d'obligat compliment, perquè clar, donen, així, po... o sigui, donen directrius en el sentit de que sí, s'ha de, de fer això, tenen dret a un pis d'emergència social a aquesta família, tenen aquest dret demanem a les administracions públiques, en aquest cas Incasol, la Dixa i Ajuntament, Ajuntament i Generalitat en general que els donin aquest pis, però clar, la Generalitat en aquest cas dient que no en té cap, cosa que és mentida perquè en la mateixa finca del Gabriel i la Rosa n'hi han pisos tapiats i buits, uh -huh. doncs amb aquesta idea de que no n'hi ha s'escuden amb això i passen absolutament de que la Síndica de Greusas de Barcelona doncs, faci un dictamen favorable a que tenen dret a aquest pis en concret. Llavors, clar, et trobes que, per una banda, t'estan donant la raó perquè la té la, la família i, per l'altra, troba trobes la desagrada per la sorpresa que no és, de, que no és com, obligat compliment a, a executar aquesta, <fixi> aquestes, directrius. A, aquestes directrius de la clar. Sindicata de Grisos de Barcelona. És que no entenem, sincerament, si no és de... Si no és d'obligat compliment, que faci recomanacions. Si les recomanacions no es segueixen, Clar. també no se sap quin paper fa aquesta, aquest departament, que depèn en aquest cas de l'Ajuntament de Barcelona. Um, jo abans comentava la notícia que la nota de premsa d'associació 500 per 20 el lloguer 100% públic ja assequible, comentava que aquesta notícia del tercer desnonament, que acaben dues coses que m'agradaria que em fessis una breu menció. Jo no sé si tu vas assistir a la darrera audiència pública del districte abans de les darreres eleccions. No vaig poder anar, però els companys m'ho han explicat. D'acord. És, és cert que, que que el moviment veïnal, pròpiament les associacions veïnals, estan força fredes en aquest afer, que no s'ho han pres com una lluita més. De... Sí, efectivament. Les associacions de veïns de la zona en aquest cas Tamberdum, que és on, on està pues, uh -huh. en aquest cas concret i d'altres, doncs bé, el que fan és mirar cap a un altre costat, intentar justificar que no estan a favor de la patada a la porta quan una família necessita un pis, no s'acaben de mullar i ens trobem amb aquesta de que, de que no s'acaben de mullar. O sigui, ni sí ni no, sinó que en aquesta ambiguïtat bueno, és una situació que passa i que i que no acaben de donar suport ni, ni cap a un cantó ni cap a l'altre. Es veu en contra l'espai de la paret que depèn del que, del que diguin poden sortir perjudicats. Això ja és una opinió meva personal, no com a, el que diré ara, no com a, ni com a oficina de drets socials ni com trobada, sinó opinió meva personal com a Carles, De que jo penso que aquestes associacions de veïns, moltes depenen directament de la subvenció de l'Ajuntament per fer activitats, i clar, si molt fortament en contra de l'Ajuntament de que una mica li es paga el, les subvencions per poder fer la festa major o el que sigui, clar, es troben amb aquesta doble disjuntiva de dir què faig, ajudo a les persones del barri i em poso totalment en contra de l'Ajuntament o com que tinc una subvenció aquí esperant, encara que sigui petita, la puc perdre com a represàlia de, de l'Ajuntament. O sigui, allò, aquella dita catalana de de qui lloga el seu cul, no seu quan vol. Ah, efectivament, Bàsicament. una mica, també podríem dir allò del de peix al cova. No? Peix al, al cova. Ara que està tan de moda... <ríe> sí, sí, ha tornat la moda, ha, ha, tornat, ha, tornat. ha tornat. Tornen els 80. Eh, I l'altra cosa que et volia demanar, que has fet, fet un esment en relació als pisos per a emergència... Eh, a tota Barcelona només hi ha 200 pisos? Això és el que diu la propa administració pública, això és el mateix que diu l'Ajuntament. Són dades que diuen ells, per tant, o te les creus o no te les creus. No hi ha manera de tenir accés a aquestes dades. És molt complicat. Clar, Perquè si no te les donen un, ells... No... És un mare maremàgnum d'administracions, està l'Incasol, l'Incasol quan vas et diuen que ells no tenen res a veure, que ho gestiona Dixa, vas a Dixa i diu que els propietaris del terreny és Incasol, et van marejant cap, cap avall i, no i al surts. final d'aquí no surts en aquest mare magnum d'administració tan complicada que n'hi ha que no se sap ben bé qui és qui, on està qui i et van marejant amunt un avall, per exemple, ara que comentou això de l'Incasol, després de l'intent de del Gabriel i la Rosa vam anar cap a l'Incasol, 25 persones, doncs a manifestar el malestar i bé, l'Incasol això, no? de dir qui us gestiona s'addixa, aneu a s'addixa protestar i deixeu-nos tranquils. O sigui, quan realment l'ordre judicial que tenien el Gabriel i la Rosa posava clarament que era incasol i que la, i la procuradora era d'incasol pagada per incasol Per tant, aquest aneu-vos a dir, si és qui us gestiona, aneu-vos d'aquí i som tranquil que tinc molta feina. Que no sé sap ben bé quina és, però bé. Um, Carles, uh, això pel que fa als desnonaments, eh, quins altres assumptes us arriben en relació a l'habitatge? Uh, quin, quines altres problemàtiques? Perquè els desnonaments, en certa manera, potser són l'últim pas. L'últim pas, no? però, però potser hi ha d'altres demandes. Sí, Qu aviam, què més us arriba? Ens arriba temes també... Eh, abans d'arribar aquí, o sigui al començament de persones que no, com, que no poden començar a pagar el, la hipoteca mensualment les primer, ens venen ja amb les primeres amenaces dels bancs de dir, no es puc refinanciar el deute haurà de començar a pagar perquè clar, primer verbalment després ja comencen a arribar els burofaxos de que deus dues mensualitats que cuidado que... Que no podeu pagar, que esteu a punt de d'això, cartes així l'entitat bancària no vol fer-ho però ens veurem obligats a fer-ho llavors una mica en aquest pas, no? També el tema del lloguer o sigui, això respecte... fins ara parlàvem tema de compra, el tema del lloguer uh -huh. persones que no poden pagar el lloguer abusos d'immobiliàries amb persones que venen de fora que no coneixen la normativa, abusos de preu, de que paga tres mesos de, per poder-te entrar al pis de, com de dipòsit, o sigui, abusos molt, importants, molt, molt importants, importants, déu nhi Algun cop també hem anat a acompanyar famílies a la immobiliària per dir-los que és un abús i llavors ai, ai, ens hem confós, no eren tres mesos, era una, i perdoneu, no? O sigui... En aquest cas, de que un cop veuen la pressió popular que anem allà... I a, eh, més, que esteu fent? I a més, pressió popular però assabentada. No, sí, sí, assabentada, efectivament. Vull dir, ben, ben preparada, que no és sí, sí, una sí, turba sí. amb antorxes Exacte. que anem a cremar la immobiliària, sinó aportant raons. O aportant o sigui... raons I que fins i tot en moltes vegades ho han reconegut també, en atès algun cas amb el tema de lloguer, que s'està a punt d'acabar el lloguer als cinc anys, i llavors per la renovació... Doncs demanant a la immobiliària i també als propietaris indirectament doncs que tinguin en compte la situació de crisi, que el preu que estàvem pagant fins a aquell moment era molt desorbitat. També amb el tema de les obres dins de casa, com per exemple recordo un cas que vam ajudar, que la carta vam posar que, que les persones que vivien de lloguer doncs que havien pintat el pis contra les humitats que començaven a haver i que tinguessin en compte aquestes millores, inclús portant factures de les persones llogateres que havien fet aquestes millores dins del pis, i clar, que facis aquestes millores, que ja no tens humitats perquè les has arreglat tu mateixa com llogatera, en aquest uh -huh. cas, i que a sobre et vulguin pujar encara més a lloguer, doncs era un abús. No? Finalment, tant la família aquella en concret, que era la propietaria del pis, com la immobilià era obligada per la família, propietària, sí? doncs van arribar a un acord molt favorable de mantenir-ho, fins i tot va ser una mica, en aquest cas, el lloguer, eren unes persones que vivien al voltant de la Sagrada Família, en Aha. aquest cas concret. Déu-n'hi-do. Um, això, diguem-ne, ens has fet el panorama eh, en relació a l'habitatge, els temes i, i, i coses que jo crec que qui ens estigui escoltant s'estarà ha quedat ben, parat, ben parada de dir, però com poden anar així les coses? I en relació als afers laborals, que ens sí. comentaves que també l'oficina de drets socials... De fet, l'oficina està, com deia abans, dividida en dues potes, el tema, tema d'habitatge, que ja ho hem anat comentant, i el tema laboral. Amb el tema laboral, les persones que formem part són sindicalistes a empreses grans, Llavors l'experiència que tenim, la precarietat que vivim, inclús en les nostres pròpies carn, en la nostres mateixa persones, doncs, ens han donat l'experiència suficient per poder ajudar persones amb problemes a la feina. No? En aquest cas, o sigui, el que volem fer realment és un sindicalisme de proximitat, un sindicalisme de barri, que no hagi d'anar gra als grans sindicats allà via la Ietana on estiguin a explicar el teu problema i que veuen allà que toca un advocat que s'acaba de treure la carrera en molts casos i que, ai, ai, ai, no sé què fer, no hi ha res a fer, perquè ens hem trobat en grans sindicats en algun cas de que va a l'advocadillo, el senyor advocat allà de, de que teòricament t'ha d'ajudar i resultar que no pot fer res perquè l'empresa és molt bona. No? Llavors, clar, en aquests casos nosaltres fem la, la contraprestació amb això, que és un sindicalisme de proximitat que vivim la precarietat, com deia abans, jo treballo a, a, a títol personal en una empresa de telemarketing amb, amb tota la precarietat que s'agafà durant vuit hores diàries trucades de telèfon. No? Llavors, clar, vivim situacions que, que són molt properes a la gent i quan et venen a explicar el problema dius jo de certa manera també estic patint això clar. de negació de vacances, per exemple amb menys de dos mesos d'antelació que legalment són teves E inclús també persones que venen que estan treballant 40 hores però resulta que l'empresa com que és molt petita i molt bona només cotitza mitja jornada no fos cas de que millor l'empresa s'arruïni llavors quan venen a nosaltres i diem no, no, si tu treus 40 hores has de reclamar a l'empresa la cotització perquè si no quan te quedis a l'atur tindràs un, una prestació absolutament miserable, ja ho són habitualment, però encara més miserable. Encara doncs, més? Efectivament, llavors, clar, ajudem a la gent doncs, a reivindicar que si treballen 40 hores, discutitzen per 40. Coses tan bàsiques com aquesta, denegacions de vacances, que no pot ser de que un treballador qui, qui potser estalviant una mica té un cap de setmana per sortir fora aquell concret o tres dies que té i després ve el jefe, no, no, has de venir treballar aquests tres dies que et necessitem, l'empresa en necessita. I clar, aquella persona que amb voluntat i amb esforç ha aconseguit tenir tres o quatre dies de lliurança i poder desconnectar de la feina, doncs moltes vegades amb d'un dia per l'altre els jefes intentant denegar-la. Són petits exemples que hem anat vivint. També afortunadament no hem denunciat... Tant com treballadors i si treballs en problemes han denunciat no només empreses petites sinó més grans. Per, a títol d'un exemple, una treballadora tenia un problema en una empresa tan important com és l'Aquàrium de Barcelona uh -huh. que la va denunciar per un tema d'hores, o sigui, tenia mitja jornada, la, ella volia reclamar jornada completa per motius personals amb, amb el seu jefe superior li denegaven amb ella i veia com a tota la resta de companys i companyes li anaven pujant d'hores de forma a dit, o sigui, sense seguir cap criteri, i va denunciar de que perquè ella estava discriminada respecte als altres companys, quan ella tenia més antiguitat, eh, més professionalitat, més mèrits, etc. Llavors, com que li quellen malament, aquesta noia doncs, li van dir no, no, tu no pots pujar d'hores fins que ja ho digui. I quan i si no t'agrada la porta és molt gran i vés-te'n vés cap a casa i no tornis més llavors ens trobem amb coses d'aquestes vam denunciar-ho vam arribar a un acord amb, amb l'empresa davant de la inspecció de treball en aquest cas perquè la segona persona de pujadores fos ella i en aquest sentit es van aconseguir millores en, millores laborals o sigui, i no discriminatòries de perquè me caes mal no, no et dono el que vols sinó que li dono un altra que és més bona persona per l'empresa, que no reclama mai, que si li diuen que vaig un dissabte que no li toca treballar ni d'aquell dissabte i que no protesta mai, que diu que sí a tot. No? Llavors, una mica ens trobem amb, amb aquests casos concrets. També vull, si em permets, eh, volia comentar d'aquest cas concret que ens vam trobar la desagradable sorpresa que a vegades passa, que el, el comitè d'empresa d'aquesta empresa estava més a favor de l'empresa que no és de la treballadora. No? Un, un, una cosa molt significativa va ser en el moment que l'inspector va dir bueno, ara parlo amb l'empresa, sortiu la resta fora, els doncs vam sortir fora des de l'Oficina d'adreços socials que donàvem suport a la noia, evidentment la noia, i el president del comitè ja ha segut que no sabies aixecar-se o no aixecar-se. No sabia quin era el seu paper, no? Exacte, no, no sabia quin era el seu paper. Eh, doncs carai, el... El que jo et volia demanar, a veure, recapitulant, perquè de nhi do eh, la d'informació veig que has vingut amb... Sí, sí amb, amb casos concrets i no, no, amb moltes que n'hi no? t'ho agraeixo perquè, perquè és ben interessant, però a veure, preguntes més concretes. No t'ho he demanat al principi, això és una rada meva, però eh, és gratuït tot aquest servei? Efectivament. D'assessorament, és totalment Efectivament. gratuït? Efectivament, tot, es, tot el, el que és assessorament és totalment gratuït, tota aquesta feina que hem fet de... de d'anar per exemple inspecció de treball ja que la inspecció de treball és gratuït nosaltres mateixos ajudem a redactar les denúncies, no cobrem res a la gent és un tema voluntari tema de sindicalisme de barri com deia al principi, uh -huh. no cobrem res una altra cosa és que després amb, amb, amb la feina feta va entrar a col·laborar amb nosaltres un advocat laboralista que coneix els temes llavors l'assessorament que fa aquest advocat és també del tot gratuït però si evidentment s'ha de portar un tema de demanda judicial, que són reclamació de quantitats, de negació de vacances, finiquitos mal cobrats, etc., eh, acomiadament mal fets, sí que s'ha de dir que l'advocat per fer aquest tràmit que s'ha d'anar al jutjat a reclamar uns diners, sí que de la part dels diners que es treuen cobra una petita part uh -huh. i que una part és per ell, i ell solidàriament, i molt ben fet també penso per la seva part, i des de l'oficina li agraïm molt una part dels diners que ell recauda els reverters cap a l'oficina de drets socials i cap a la trobada alternativa de Nou Barris, que l'oficina està dins de la trobada, doncs per poder fer més activitats, poder fer cartells informatius <susurra> i feines del dia a dia que anem fent, doncs si fem qualsevol activitat, doncs clar, això costa diners, perquè tot costa diners i llavors aquests diners que l'advocat guanya per la feina que fa d'anar al jutjat i defensar una treballadora davant del, del sistema judicial, doncs que una part també es repartés cap aquí. Llavors és una mica això. I, carai, Déu-n'hi-do, eh? Déu el que ens està explicant el Carles de l'Oficina de, de Drets Socials de Nou Barris. Um, on, us, on us podem trobar? Doncs sí, ens podeu trobar tots els dijous, uh, de 7 a 9 del vespre, de 19 a 21 hores, al carrer Argullós número 108. El carrer Argullós número 108 està pràcticament al costat del metro de la via Júlia, al costat, estem allà tots, com deia, tots els dijous, se'ns pot contactar amb nosaltres per telèfon mòbil, que el tenim connectat sempre, si el moment que, clar, nosaltres també treballem, si en el mateix moment que rebem la trucada no la podem contestar en el moment que queda registrada, i en quan sents possible, amb la major brevetat, la... retornem la trucada i uh -huh. preguntem què passa i o bé donem l'assessorament telefònic o si hem de revisar documentació fem venir a la gent el, el casal Tres Voltes Rebel, que és el nom del casal, els dijous de, de set a nou del vespre i el telèfon mòbil que tenim, el diré a, si a poc a poc perquè tingueu temps d'apuntar-lo, d'acord? És el... Bé, bueno, m'espero que no fos cas que algú no tingui el boli a la mà encara. <ríe> el, sí, el repetirem, digue'l. El repetirem, d'acord, mireu. El telèfon és el 672-866-444. Ah, és fàcil, és el, el 672-866-444. Ah, efectivament, és aquest número. Aquí, està actiu sempre. 24 hores dies 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, eh, el 672-866-444. Eh, qualsevol problemàtica vinculada als afers de l'habitatge o, o del món laboral, eh, aquí trobareu assessorament gratuït. Eh, mira, per anar tancant l'entrevista, primer de tot... Eh, Fer, fer un comentari, és que no és una iniciativa exclusiva de Nou Barris, tinc entès. també hi ha d'altres oficines de drets socials a, a d'altres barris de, de Barcelona. Correcte? Efectivament, sí? i no només de Barcelona. A Santa Coloma de Gramenet, per exemple, també tenim contacte amb persones que fan allà una oficina de drets socials semblant a la nostra, també tenim contactes amb gent de Gràcia, que estan uh -huh. a la Barraqueta, al carrer Tordera, sí? també contactes amb gent de Sants al carrer Urcinelles, crec recordar, i que, i que són diverses iniciatives de sindicalisme de barri, de donar una sortida a persones que tenen problemes laborals, per exemple, el, tant Gràcia com Sants no porten tema d'habitatge, sinó que es centren molt més amb el tema laboral. En el tema laboral. Doncs, doncs Carai, no m'agradaria deixar-me de, de demanar-te res, només Bàsicament, com va sorgir la idea de, de fer-ho? Bàsicament, la idea va sortir el tema laboral... Perdona, m'explicaré sí. perquè sembla una pregunta molt naïf. Com va sortir amb el bé que van les coses en quant a l'habitatge i al món laboral? Com és que us va donar per això? No, això? Tenint en compte eh, tal com estan les coses i com pinten, que pinten bastos, eh, m'agradaria que m'expliquessis doncs, quanta gent éreu i, i com, com va ser que, que us va organitzar per tirar-ho endavant? Doncs bé, en la trobada alternativa de Nou Barris ens vam juntar en un moment donat, eh, érem tres persones que veníem del món sindical, jo personalment estic a la CGTA, la Confederació General del Treball, i hi havia dos companys més que estaven a comissions obreres, sector crític, sector en contra de, la, nià, de no? les cúpules... N'hi ha, no? N'hi Malauradament pocs, però n'hi han. I llavors, eh, en aquest sentit, ens, ens vam trobar i vam dir hem de fer alguna cosa per ajudar la gent des dels barris, des de la base, passant de les grans cúpules sindicals, hem de treballar, hem de lluitar per ajudar la gent que realment ho necessita, i res, vam començar els dijous, evidentment al principi al no sé conegut no venia ningú, i mica en mica, el boca orella, cartells posats, de publicitat, sobretot un cartell que va tenir molt èxit, va ser a la pròpia UTG al vidre de fora, d'aquí de la Guineueta, a través de què ens trucava molta gent, nosaltres fèiem una petita enquesta, no he vist el cartell, no?, a l'OTG d'aquí de Nou Barris, i llavors va tenir un, un èxit. llavors. És que té molta assistència, eh? Efectivament. O sigui, Efectivament. vau tocar el clau adequat, perquè té molta assistència. Efectivament, això respecte al tema laboral, respecte al tema de l'habitatge, com deia abans a de l'entrevista, doncs, l'artífax ha sigut el Salvat Torres, que crec que vindrà en breu sí. aquí. Sí, el... aprofito, ah. a... aprofito per anunciar que d'aquí dos dissabtes, la setmana vinent tindrem el Rafael de la xarxa d'intercanvi de coneixement, de... que està en el Toni Guida, el Toni Guida i d'aquí dos caps de setmana, efectivament, el, el Salvat Torres. Doncs efectivament, el Salvat Torres és l'artífax del tema de tota aquesta lluita per l'habitatge digne i de lloguer, Llavors, a través d'ell ho, ho va anar tirant endavant. Llavors, altres companys també ens hem anat sumant en aquest projecte tan interessant. I, mica en mica, doncs, bueno, hem, la, van arribar petites victòries com el del Gabriel i la rosada de, de l'altre dia, del dia 1 de març. O sigui, que vam començar amb petites reunions sabent que s'havia de fer alguna cosa i que, finalment, doncs, que hem arribat i continuarem lluitant a petites victòries com, com són aquestes del barri de Verdun. Doncs que així sigui, i deixe'm afegir que a banda del boca a dels cartells, confio que la ràdio també serveixi per, per arribar més gent. Um, moltes gràcies, Carles, per haver vingut, bona feina, i, i jo crec que, i això ja és a títol personal, com a Joan Pera, no, no com a col·lectiu de Ràdio RCK, però estaria força bé que la ràdio, com a com a mitjà de comunicació alternatiu que té seu al turó de la Peira a nou barris pogués participar i fer un seguiment col·laborar més activament en to, tota aquesta tasca en la mesura de les nostres possibilitats i, i del que sabem fer per altra banda. Pots comptar hi que segur que sí D'acord que així sigui. Doncs ara hem eh, entrevistes així dona gustè eh? com es gent, com es mou la gent fan coses i dius eh, sò ha d'arribar més gent. S'ha ha, ha, ha d'arribar més gent, està claríssim. Ehm, a veure, Radio Eurohiens són, falten 20 minuts per la 1. Avui hem, ho l clavat, l'hem clavat, està molt bé. La setmana vinent tornarem, tornarem a obrir el fort de la fleca a les 11 del matí, com us he dit, eh, farem brioixos i magdalenes i els compartirem amb el Rafael de la xarxa d'intercanvi de coneixement. La red d'intercanvi de del donde el dinero importa un pimiento. És bona aquesta. Eh, us explicarem, també fan una tasca força curiosa, fan barri d'una forma que val la pena que ens l'expliquin. Eh, doncs això és tot, moltes gràcies per seguir-nos. Podeu escoltar aquest programa al blog de La Fleca, lafleca.wordpress.com i, i ja està, fins la, fins, la setmana, fins la setmana vinent. Moltes gràcies i a reveure.